Първата идея за размишление важни неща от Майстер Екхарт. Истинното и съвършенното послушание е добродетел, която превъзхожда всички други добродетели. Защо? Защото истинското послушание е отричане от Своето и тогава в Него прониква Бог. Когато някой за себе си нищо не желае, тогава Бог за него желая. В истинното послушание Бог сам изпитва себе си. И казва Майстер Екард, «Щом аз не искам за себе си, Бог иска за мене. Бог желая за мене всичко, което желая и за себе си». Ето красивото. Бог желая за мене всичко, което желая и за себе си. Това означава, че чрез истинското послушание човек открива Бог в себе си. И още, казва, ние сме причината за всички наши препятствия. Ние сме причината. Всеки човек, който се придържа към външното, каквото и да е то, той ще бъде заблуден. Няма да има избор. Той ще бъде заблуден към каквото и външно да е. Той ще бъде заблуден. Казва, ако дърводелецът не може да построи хубава къща от червиво дърво, вината не е в дърводелеца, вината не е в него, а в червивото дърво. Тук намекът на майстер е за дървото за познанието на доброто и злото. И наистина е много смешно един знаеш човек да отиди при Бога и да му разправя колко знае или какви планове има. Просто това е червивото дърво. Всяка телесна, земна и плътска радост, забележете, носи духовна вреда. Всяка телесна, земна и плътска радост... Ограбва нещо отвътре. Носи духовна вреда. Понятията. За понятията майстер Ехард казва те са живи същества. Те са живи сили на скрития духовен свят. Това означава понятия. Обикновеният човек има чувствена воля. Духовният човек има разумна воля, Божественият човек има мъдра воля, волята на вечността. Само това ще донесе на човека голяма радост, което е придобито с голям духовен труд, което е придобито. С голям духовен труд. Пълнотата е отвъд всяка светлина, отвъд всяко разбиране, отвъд всяко промяване. И казва: Окото на истината търси тези, търси този, който се е отказал от себе си. Този, който се е отказал от себе си. <къв> който е видял тайната на любовта, целият свят и Вселената му остават тесни. Целият свят и Вселената му остават тесни. И казва, любовта не търпи нищо, което не е Бог. Ето на къде върви истинската любов. Не търпи нищо, което не е Бог. Истинската любов не е даже в духовността, а в рождението, вътре, в самия Бог. Без любовта никаква способност не може да бъде добродетел. Ти можеш да имаш добродетели, но ако твоята основа дълбока не е любовта, тези добродетели са иллюзия. Накрая те ще се насочат срещу Тебе, понеже не изхождат от любовта. Любовта прогонва ума и вижда чисто божественото, първичното, същността. Добродетелта, казва майстер Екард, никога не е достигнала до реално видение на Бога. Само любовта го достига, значи никаква добродетел не може да достигне до реално видение на Бога, само любовта го достига, разбира се не го познава напълно, но се приближава много, достига го като същност, като сродство.